У неї аж дух захопила від несподіванки. Перед нею з висоти 14-го поверху розкинулося величезне нічне море. Такої краси Іра не бачили ніколи в житті. Підсвічене лампочками прогулянкових катерів, маяками та вузькою крайкою прибережних вогнів, море здавалося великою сплячою твариною що розмірно здіймає груди у такт зі своїм подихом. Простір і широчінь темної живої маси одночасно заворожували і лякали. Щось схоже, мабуть, відчувають космонавти, дивлячись крізь ілюмінатор у нескінченну глибінь відкритого космосу. І розступила ближче до поручня тераси, що оперізувала весь турець поверху, який виходив до моря, і вдивилася в чорну далечінь. Як гарно тут, мабуть, увечері, при заході сонця, коли ще не стемніло і видно лінію обрію, де синява хвиль плавно переходить у лазурове небо, а не провалюється в його темряву, немов у безодню, як зараз. І велике, червоне сонце повільно занурюється в море, розмальовуючи його води своїм багаряним полум'ям. О, тепер їй зрозуміло, чому бар облаштували не внизу, а під самим дахом. І як усе таки здорово, що їй довелося все це побачити. А коли вони зійшли вниз на вулицю, з'ясувалося, що недавно пройшов дощ. Повітря охололо від денної спеки. І тепер Наче губка, було просочена безлічю неповторних тонких ароматів. Змішані запахи моря, хвої, квітучих рослин і ще чогось надзвичайно свіжого, що безсумнівно прийшло з гір, разом із дощем, створювали той унікальний, духмяний, повітряний коктейль, яким так пишається Підсунда. Владислав Вів Іру по мокрій набережній, допомагав їй перестрибувати через калюжі, та знову і знову розповідав нескінченні цікаві історії про підсунду, про свою Абхазію та про багато інших чарівних місць прекрасного, гордого Кавказу. Таких історій у нього була сила вселенна. Тільки-но закінчувалася одна, як він одразу починав іншу. А тости – це просто його пристрасть. За вечір він один виголосив не менше дюжини чудових тостів, і вони своєю поетичністю були схожі на романтичні балади. За ці тости, безумовно, неможливо було не випити. Тож Іра пила, і тепер, звісно, була п'яна. Але дивна річ, не почувала ні важкості в ногах, ні звичайного в таких випадках туману в голові. Може, коктейлі були для неї не дуже міцні. А може, причина крилася ось у цьому унікальному піцунському повітрі, що само п'янило своїм ароматом. Але не давало захмеліти від вина. Вони вже вийшли за готельну територію і пробиралися тепер короткою стежкою до Іриного будинку. Ніч, як і скрізь на півдні, була темна, темна. Ліхтарі ледве блимали десь збоку на алеї, і їм обом доводилося обережно ступати. Намацуючи потімки дорогу. Потім Владислав чудово знав кожну стежину селища і спритно оминав усі перешкоди, що траплялися їм на шляху. «А я живу он у тій стороні», – показав він кудись праворуч. «Заберу, починається вулиця, там наприкінці мій будинок». «А, привіт, Рудику! Чи далеко поспішаєш?» – покликав він молодого хлопця, коли вони вийшли на освітлену частину алеї перед їдальнею. А, Владику, привіт. Ходімо зі мною. У тигра на день народження, ми всі в ресторані зараз. Слухай, я геть забув. Тигран запрошував, ой, негарно виходить. Владислав на мить задумався. Ну, треба зайти, звернувся він до Іри. Це наш друг. Ненадовго зайдемо, а потім я тебе проведу додому. І вони втрьох повернули назад до центральної площі. У ресторані. Тому самому, що його Іра бачила відразу по приїзді та охрестила, за прикладом Сочі, кавказьким аулом, а за трьома сусідніми столиками сиділа велика компанія. Тільки місцеві хлопці,